Serviciile secrete din România au fost date peste cap de una dintre cele mai controversate dezertări din istoria lor pe 24 iulie 1978. În acea zi, generalul Ion Mihai Pacepa, adjunctul șefului Direcției de Informații Externe, a cerut azil politic ambasadei Statelor Unite din Germania de vest. Americanii au profitat imediat de asemenea captură, iar patru zile mai târziu Pacepa era deja în Statele Unite. Acolo a început să vorbească și să scrie, iar lumea întreagă a putut afla detalii despre funcționarea securității comuniste lui, Orizontul Roșii, a fost prezentată în serial la Europa Liberă în 1988. Directorul Serviciului Românesc al Europei Libere, Vlad Georgescu, s-a ocupat de difuzarea fragmentelor din carte. Această carte a fostului general Pacepa este o carte îngrozitoare, pentru că descrie o lume murdară, o lume de gunoaie, dacă vrei. Nu înseamnă că tot ce scrie generalul este adevărat. Carta este scrisă la 10 ani de la Fugasa, în Occident. E scrisă din Memorie, chiar dacă e memoria unui general de securitate, creează dialoguri care probabil au avut sau nu au avut loc, nimeni nu mai poate să știe după 10 ani. La scurt timp, după ce Vlad Georgescu a anunțat că va difuza fragmente din orizontul roșii, el a primit un mesaj din partea securității române care îi spunea că acest lucru îl va costa viața. A murit în toamna lui 1988 din cauza unui cancer galopant ce ar fi fost provocat de iradierea sa de către securitate. Comuniștii l-au condamnat la moarte pe Pacepa după fuga din 78 ce au oferit premii de milioane de dolari pentru uciderea lui, însă după 90, justiția din România l-a reabilitat. Pe 24 iulie 2006, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a hotărât că dosarele de la securitate ale politicienilor pot fi desecretizate. După câteva zile, SRI a început să predea dosarele Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității. Una din primele victime ale acestei decizii a fost deputatul PNL, Mona Muscă. CNSAS a stabilit că ea colaborase cu securitatea, iar în primăvara lui 2007, verdictul a fost confirmat de instanță. Apoi ea a recunoscut că a semnat un angajament cu securitatea și a dat demisia din Parlament și s-a retras din N-am ezitat să semnez un asemenea angajament în care spunea, se spunea clar ca cetățean RSR înțeleg să-mi fac datoria patriotică de a sprijini organele de securitate cu date și anumite informații. Lucrurile nu au mers la fel de rapid în cazul lui Dan Voiculescu, care a primit tot în vara lui 2006 un verdict de colaborare cu securitatea, după ce în arhive s-au găsit note informative scrise de el despre rudele sale. Senatorul a contestat decizia în instanță, iar decizia definitivă a fost pronunțată după 5 ani, când Curtea Supremă a confirmat verdictul inițial și a stabilit că Dan Voiculescu a fost într-adevăr colaborator al securității ca poliție politică. Pe 24 iulie 1974, Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite a decis în scandalul Watergate că președintele Richard Nixon trebuie să predea procurorului care se ocupa de caz toate documentele ținute la Casa Albă. Decizia a fost unanimă. Două săptămâni mai târziu, pe 8 august 1974, Nixon a demisionat înainte să fie suspendat de congres. As ca președinte trebuie să pun interesul Americii pe primul plan. America are nevoie de un președinte cu normă întreagă și, unde un, și de un congres cu normă întreagă, spunea Nixon în discursul de adio. Locul i-a fost luat imediat de vicepreședintele Gerald Ford, care l-a grațiat pe Nixon o lună mai târziu. Astfel, Nixon a avut imunitate pentru orice infracțiuni comise mandatele sale. Pe 24 iulie 1982, melodia Eye of the Tiger, interpretată de trupa americană Survivor, pe coloana sonoră a filmului Rocky III, a ajuns pe primul loc în clasamentul american. A rezistat în vârf șase săptămâni. Da, neapărat. faceți vă un serviciu astăzi și când ajungeți pe la un calculator, dați pe YouTube căutare, după videoclipul acestei piese. <laughs> Dar să stați jos și să vă țineți cu mâinile de burtă când o să râdeți. <laughs> <laughs> pe mine mai făcut curios. Serios, 1982. Ca să vedeți, <laughs> să ne aducem aminte sau să vedeți cam cum erau rockeri pe vremea aceea. Bun, a fost pentru a doua oară când un cântec din filmele cu boxerul Rocky Balboa a jucat de Sylvester Stallone a ajuns pe primul loc. Tema din primul film Rocky reușise această performanță în 1977. În fine, pe 24 iulie 1976, cântărețul britanic Elton John a ajuns pentru prima oară în fruntea clasamentului din țara lui cu melodia Don't Go Breaking My Heart, un duet cu artista Kiki Dee. Apoi Elton John a mai așteptat 14 ani să ajungă din nou pe primul loc în Marea Britanie cu melodia Sacrifice. În Statele Unite însă, Don't Go Breaking My Heart a fost cel de-al șaselea number one pentru Elton John.